Andra kassettens andra sida. Sedan han omtalat allt så gott han kunde, sa han. Mycket av detta kommer sig därför av vårt möte med den jude Salaman. Kanske var han en man med lycka, det han blev befriad ur sin fångenskap. Och så länge han var med oss gick allt oss väl. Han sa sig vara en mäktig man i en stad vid namn Toledo, där han var silversmed och den största bland skalder. Khalid sa att han kände väl till honom till hans silversmide var vidareberömda. Och som skald var han också god för att vara från Toledo. Och inte för länge sen sa Khalid, hörde jag en dikta var de sjungas av en vandrande sångare närifrån. Och i den beskrev han hur han fallit i sin asturisk markreves hand och plågats mycket av denne. Och han sedan befriat sig och lett vilda rövare mot hans fäste och stormat detta. Och dödat markreven och satt upp hans huvud på en påle åt kråkorna och dragit hem med hans skatter. Det var ett välgjort stycke i sin enkla art fast utan den mjukhet i tonen som brukas bland bättre skalldre i Malaga. Han snålar inte med sina bedrifter sa Orm. Och när han kunnat utföra så mycket för att hämnas på en ovän borde han också kunna göra något för att löna vänner som varit honom till stor hjälp. Vi befriade honom ut och tog festet och utförde hans hämnd. Om han är en mäktig man i landet kunna göra en tjänst tillbaka åt oss som nu sitter här. Ty hur vi älgäst ska kunna bli fria vet jag inte. Khalid sa att Salaman var känd för sina rikedomar och att han hade gått anseende hos kalifen fast han inte hörde till den rätta läraren. Orm började nu känna hopp, men nämnde inte för sina landsmän om vad han fått veta av Khalid. Slutet blev att Khalid lovade sända bud och hälsning till Salaman i Toledo så snart han själv blivit fri. När dagarna gick utan någon befrielse hördes av för Khalid blev han alltmer orolig och rasade mycket mot sina liknöjda släktingar. Han började också ett stort poem om vinets fördärvlighet som han hoppats kunna få nedskrivet i en hamn och därpå sent i kalifen på det hans sanna tankar i detta ämne måtte bli kanta. Men när han kom till besjungandet av vatten och citronsaft så som bättre ting än vin gick det smått för honom med verserna. Fast han i sina mörka stunder fortsatte att skrika smedelser mot skeppsbefälet blev han aldrig rörd av en pisksnätt. Och detta tyckte Orm var ett gott tecken på att han inte skulle bli där längre. En morgon i en av de östra hamnarna sedan skeppet samman med många andra återkommit från en hård jakt efter afrikanska sjörövare kom fyra män ombord på skeppet och när Khalid fick se dem blev han yr av glädje och hörde inte på Orms frågor. Den ena var en ämbetsman i stor huvudbonad och fotsid kappa. Han lämnade ett brev till skeppskaptenen som denne berörde med sin panna och därpå med vördnad läste. Den andra syntes vara en släkting till Khalid. Ty så snart den är löst från fotkedjan kastade de sig i varandras armar. Och och kysstes och talade mycket fort i munnen på varandra. De två övriga männen var tjänare som bero kläder och korgar. Det iförde Khalid skön dräkt och bjöd honom att äta. Orm kallade på honom för att påminna honom om löftet. Men Khalid höll redan på med att tillrättavisa sin släkting medan denne glömte att ta med en barberare och hörde ingenting. Därpå gick Schalid i land med sitt sällskap och kaptenen och skeppsfolket hälsade honom med vördnad när han gick. Han nickade förnämnt och tycktes knappt se någon och försvann arm i arm med sin släkting. Oron blev sorgmodig vid detta, ty Shalid hade varit ett gott sällskap för honom och nu kunde det hända att han i sin frihet kände sig alltför förnem för att komma ihåg vad han lovat. En annan man sattes bredvid orm. En fet handelsman som vägt med falska vikter. Han blev fort trött och dugde inte mycket till. Och fick ibland smaka piskan och jämrade sig då mycket. Och mumlade fromma ramsor för sig själv. Av honom hade orm föga glädje. Och detta var den tid bord på skeppet som kändes svårast för honom. Han hoppades på Khalid och Salaman. Men mindre och mindre allt som tiden gick. Men i Kadith kom till sist deras lyckodag. En hövitsman kom till skeppet med en flock manskap och alla nordmännen löstes från sina fotjärn. De fick kläder och skor och fördes till ett annat skepp som höll upp för den stora floden mot Kordova. De fick hjälpa till med rudden upp för floden men utan järn och piska och med god avlösning. De kunde sitta samman och talas vid obehindrat för första gången på lång tid. Det hade nu varit ruddarslavar två år och det mesta av det tredje. Och Toke som sjöng och skrattade mycket sa att vad som nu skulle bli av med dem visste han inte. Men en sak visste han, att det nu vore högt på tiden att han finge dricka sig otörstig. Men Orm sa till honom att han helst skulle vänta med detta till lägligt tillfälle. Det vore illa om det kommer till våldsamheten nu och sådana brukade hända efter vad han ville minnas när han släckte sin törst. Toke höll med på att han borde vänta men sa att den väntan skulle bli svår. Det undrade alla vad som nu skulle bli av och Orm berättade nu om hur han talat med Khalid om juden. Det hade då mycket att säga till judens pris och till Orms och fast Orm var den yngste bland dem såg den nu alla i honom sin hövding. Orm frågade hövidsmannen vad som skulle göras vid dem om man kände judensalaman. Men allt hövidsmannen visste var att han befalls att föra dem till Kordova och juden kände han inte till. De kom fram till kalifens stad och såg den breda ut sig på båda sidor floden med packade hus och vita palats och palmgårdar och torn. De förundrades över dess storlek och skönhet som övergick allt vad de kunnat tro- och dess rikedom tycktes de stor nog för att kunna räcka till riklig plundring för alla sjöfarare från hela Danaväldet. De föddes upp genom staden och såg nyfiket på myllret av människor. Männen klagade över att kvinnor föga sågs till och att inte mycket kunde urskiljas på dem som syntes. När de alltid var inhöljda och beslöjade. Det skulle behövas mycket, sa Toke, för att inte en kvinna skulle till sig skön för mig nu. Om jag väl kunde komma till tals med henne. Det tre år har vi nu varit hos detta folk utan att ha kommit nära en enda. Får vi vår frihet, sa Egmund, kan vi få gott av kvinnor här lika väl som någon annan. Ty, De deras män ser inte mycket ut mot oss. Varje man i detta land, sa Orm, får ha fyra hustru när han har namnat profeten och hans lära- men när han så gjort får han aldrig dricka vin. Det valet är inte lätt, sa Toke. Det är deras öl är tunt för min tunga. Men kanske har vi inte ännu fått smaka deras bästa bryggd. Och fyra kvinnor tycks mig vara vad jag kunde behöva. Vi kom till en stor gård där mycket krigsfolk fanns. Och där sov de den natten. Nästa morgon kom en främmande man och förde dem till ett hus inte långt därifrån det togs de väl om hand av badar och barberare och svaldryck räcktes de i små vackra skålar. där finge de mjuka kläder som inte skavde dem så mycket till sedan en lång tid varit nakna kändes kläder sträva på deras skinn. De såg på varandra och skrattade och tydde de tädde sig. Och i stor hävnad över allt detta fördes de in i ett måltidsrum där en man kom emot dem och bjöd dem vara välkomna. De kände genast igen Salaman fast han nu tedde sig annorlunda än när det sist sett honom. Nu syntes det på allt att han var en rik och mäktig man. Han var vänlig mot dem och bjöd dem äta och dricka och vara som i sitt eget hus. Men han hade glömt bort det mesta av vad han kunnat av nordiskt tungomål och därför var det endast orm och han som kunde tala med varandra. Han sa att han gjort vad han kunde för dem sedan han fått höra hur illa de hade det, det hade en gång gjort honom den största tjänst och nu hade varit en glädje för honom att få återgälda den. Orum tackade honom det bästa han kunde men mest av allt ville det få veta så han om de nu var fria män eller alltjämt slavar. Salaman sa att kalifens slavar förblev dem. Däråt kunde han inte göra men det skulle nu tjäna i livvakten som bestod av det bästa bland kalifens krigsfångar av slavar köpta i främmande land. En sådan livvakt sådan hade de kardovanska kaliferna alltid haft emellan de kände sig Tryggare än med väpnade undersåtar i sitt hus Vilka av släkt och vänner lättare kunde lockas att bära hand på dem När missnöje rådde i landet Men innan det sattes i livvakten han skulle det nu först vara hans gäster För att något litet förfriska sig efter sina mödor och så honom blev det nu i fem dagar Och hade det lika gott som hjältar vid Odins bord det åter många läckerheter, drycker var stilla om när de önskade. Musikanter spelade för dem och det var muntra av vin varje kväll. Ty för Salaman hade ingen profet förbjudit den drycken. Men Orm och de andra höll alltid ett öga på Tuke så att han inte skulle dricka för mycket och börja gråta och bli farlig. Deras värd bjöd var och en av dem på en ung slavinna till sällskap i sängen och detta gladde dem mest av allt. Vi prisade honom alla som en stor sint man och en hövding lika god som han har varit av nordisk rätt. Och Toke sa att få fiskafängen varit så fina som de har dragit upp den ädla jude ur vattnet. De låg länge på månarna på mjukare bolstra än det någonsin känt. Och vi borde trättest det vänligt om vem som fått den bästa slavinnan och ingen ville byta bort sin. Tredje kvällen sa Salaman till Orm och Toke att de skulle följa med honom. Ty det fanns ännu en person som de hade tackat för sin befrielse och som kanske gjort mera för dem än han De gick med honom genom många gränder ormfrågade frågade om Khalid den stora skalden från Malaga kommit till Cordova och om det var honom de nu skulle möta. Salaman sa att den de skulle möta var förnämare än Khalid Och endast en främling till han med kan tro att den är Khalid är en stor skald även om man själv ger sig att vara en sån när jag räknar det i sanning stora skalder som nu lever under kalifens välde är vi sammanlagt endast fem. Och Khalid kommer aldrig att bli en av oss. Hur flitigt han än må leka med rimmen. Men det är rätt av orm att tänka vänligt om honom. Utan hans bud skulle jag ingenting fått veta om dig och dina män. Och därför om du träffar honom och han kallar sig skald bör du inte säga emot honom. Orm svarade att han hade tillräckligt förstånd för att inte motsäga skalder rörande deras storhet och Toke ville nu veta varför han tagits med på denna vandring när han inte kunde förstå vad som sades och när han trivde så bra hemma i huset. Salama sa att det var nödvändigt att han var med till det befalls. De kom fram till en omgärdad trädgård och till en smal grind som öppnades för dem gick steg in och gick fram bland sköna träd och brokiga utter och kom till en plats där en stor vattenkonst spelade- och klart vatten rann bland blommigt gräs i små ringlande bäckar. Från motsatt håll kom en bärstol, buren av fyra slavar- och bakom den gick två slavinnor och två svarta män med svärd. Salaman stannade och orm och tog med honom. Bärstolen sattes ned och slavinnorna skyndade fram- och stod vördnadsfullt vid sidan när en beslöjad kvinna steg ur. Salaman hälsade henne djupt tre gånger med händerna mot sin panna, och Orm och Toke förstod att hon måste vara av kunglighet. Men de förblev stående upprätta. Det att kröka sig för en kvinna syntes som opassande för män. Hon nickade förnämt åt Salaman och såg på Orm och Toke och mumlade något under sin slöja och hennes ögon var vänliga. Salaman bugade sig på nytt för henne och sa därpå Stridsmän på Nordlandet Tacka hennes höghet Subaida Det är hennes makt som befriat er Orm sa då till henne Om du hjälpt att befri oss Är vi dig skyldiga den största tack Men vi vet inte vem du är Och inte varför du visar oss sånynnest. Likväl har vi redan råkat sa hon, Och kanske ni båda inte helt glömt bort mig sen dess Därmed drog hon annans slöjan och ljuden bugade sig åter Toke tog sig i skägget och sa till orm Det är ju min flicka från festet och ännu skönare nu ändå Hon måtte haft god lycka när hon hann bli drottning sen dess Och det vore gott att veta om hon är glad att se mig igen Hon såg på Toke och sa Varför talar du till din vän och inte till mig? Orm svarade att Toke inte kunde arabiska, men att han kom ihåg henne och tyckte att hennes skönhet blivit ännu större sedan han såg henne förra gången. Och vi är båda glada, sa Orm, att du nått lycka och makt, ty du syns oss vara värd båda deras. Hon såg på Orm och smålog och sa, men du, röde man, har hunnit lära dig detta språk, du som jag. Vem är den bästa krigaren, du eller din vän som var min herre? Vi håller så att vara goda män båda, svarade Orm. Men jag är ung och har inte varit med så mycket som han. Och han en stor berömmelse den gång vi tog festet där du var. Därför är det min tanke att han ännu är den bättre av oss två. Fast han inte kan säga det själv på detta lands tungomål. Men bättre än vi var krok vår hövding men han är nu död hon sa att hon kom ihåg krok och att goda hövdingar sällan levde länge och hon berättade hur han dött och hon nickade Där på hon mellan er och mig har ödet vefte sälsamt. ni tog min faders fäste och drepte honom och de flesta som var där och för det borde jag stå er efter livet men min fader var en grym man och grymmast mot min moder och jag hatade honom och räddes för honom som han varit en luden djävul. Att han blev dödad tycktes mig gott. Och jag sörjde inte att komma bland främlingar. Inte heller att bli älskad av din vän. Fast det var ett bekymmer att vi inte kunde talas vid. Jag tyckte inte mycket om lukten av hans skägg. Men han hade muntra ögon och ett vänligt skratt. Och det tyckte jag om. Och han tog i mig med varsamma händer. Även när han var rusig och bråd av begärelse. Inte ett blåmärke blev på min kropp medan jag var med honom Och han gav mig en lätt börda på vägen till skeppen Därför skulle jag gärna följt honom till ett land Säg honom detta Orm upprepade för toke vad hon sagt Han lyssnade belåtet och sa Där ser du min lycka med kvinnor Men eh, hon är den bästa av alla Det ska du säga henne från mig Tror du hon tänker göra mig till en stor man i landet Orm sa att därom hade hon ingenting nämnt och sedan han sagt henne Tukes hälsning bad han henne berätta vad som hänt henne sedan det skildes åt. Chefsbefälhavaren förde mig hit till Cordova-san och själv rörde mig inte fast jag måste stå naken inför honom. Han hade sett att jag var en god sänk åt hans herre visiren. Nu tillhör jag Al-Mansur, kalifens visir och den mäktigaste mannen i landet. Och sedan han låtit mig bli undervisad i profetens lära gjorde han mig från slavinna till främsta gemål medan han fann min skönhet vara större än alla andras. Prisad var Allah för detta. Och sådant hade gått mig väl genom er till om inte ni kommit till min faders fäste hade jag ännu suttit kvar där i fruktan för min fader och fått en dålig man trots all min skönhet. Och därför ville jag vara er till hjälp efter min förmåga när salaman som smider mina skönaste smycken Lät mig veta att ni ännu fanns i livet Tre Är vi skyldiga tack Sa orm För att det hjälpt oss att komma från skeppsbänken Dig Salaman Och en man från Malaga vid namn Khalid Men nu vet vi att din makt är den största Och därför tackar vi dig mest Och det är vår lycka Att ha mött sådana som dig Och de båda andra Älge vi ännu vid åran och hade inte ett annat att vänta än döden. Nu vill vi gärna gå i din herres tjänst och hjälpa honom mot hans fiender. Men det är märkligt att du med all din makt kunde övertala honom att lösa oss. Du i nordiska sjöfarare räknas väl som fiender här den Lodbroks söners tid. Den tjänsten har ni gjort min herre Almansur att ni tagit min faders fäste och skaffat mig i hans hand och det är känt bland oss att männen från ett land är ordhålliga män och goda stridsmän till både kalifen Rahman den store och hans fader Emiren Abdallah hade många nordmän i sin livvakt det var dock så stora förhärjar av spanska kuster men sedan dess har inte många kommit hit och före er finns nu inga i livvakten och om ni nu troget tjänar min herre Almansur, blir det lön god och åt er och era män kommer livvaktens hövidsman att lämna full vapenklädnad och goda vapen. Men åt er båda har jag en skänk. Hon kallade på en av slavarna vid bärstolen och denne kom fram med två svärd. De hade skönt sirade baljor och därtill bälten besatta med tunga silverbucklor. Hon räckte det ena till toke och den andra till orm. De tog emot dem med stor glädje. Det hade känts tomt för dem att gå vapenlösa så som det hittills fått göra De drog ut svärden och synade klingorna noga Och kände efter hur kavlarna låg i handen Salaman såg på svärden och sa "Det är smida i Toledo Där det bästa smederna är Både i silver och i stål Där görs ännu svärden raka Som man gjorde på de gotiska kungarnas tid Innan profetens tjänare kom till detta land Och bättre svärd än dessa smider ingen i våra dagar Toke skrattade högt av belåtenhet och mumlade för sig själv och sa Länge har krigarens händer träga åren känt Nu är det gott att återhålla en härmans klinga Orm ville ogärna vara sämre än han i att sätta sammanfärs Han tänkte efter och höll ut svärdet framför sig och sa Svärdet som gavs av den sköna lyfter jag vänsterhänt Lika som tyr bland gudar Åter kan ormen stinga Subaida skrattade och sa Att ge en man ett svärd är som att ge en kvinna en spegel Det har inte ögon för annat då Men det är gott att se skänker blir så väl mottagna Må ni bära dem med lycka Orm sa till henne Nu känner vi oss som hövdingar, Toke och jag Ty så goda svärd som dessa har vi aldrig sett och är din herr Almansur lik dig, då är han värd att tjäna. Nu var detta möte slut, till sa att det var tid för henne att säga dem farväl och att de kanske någon gång skulle se henne igen. Och därmed steg hon i sin bärstol och bars bort. De återvände med Salaman till hans hus och alla hade mycket att säga till Subaidas pris och om hennes goda skänker. Salaman sa att han kände henne sedan mer än ett år Det han hade flera gånger sålt smycken till henne. Och han hade genast sett att hon var samma flicka som Toke vunnit i den undermarkgrevens fäste. Hur hennes skönhet blivit större sedan dess. Toke sa: Hon är skön och god och har ett gott minne för den hon tyckte om. Och för mig är det svårt nu när jag har sett henne på nytt att veta att hon är gift med en stor man. Men det är en god sak att hon inte tillhör den tjockmagade gubben med silverhammen som tog oss till fånga. Det skulle ha känts värre. Och jag vill inte klaga allt för mycket nu. Till flickan som Salaman bestått mig är det inget fel med. Urm frågade nu rörande denna Al-Mansur, sub herre, och hur kunde vara den mäktigaste mannen i landet. Ty det borde väl kalifen vara, och Salaman förklarade hur den var. Den före kalifen i Kordova, Asham, den lärde. Abderrahman, den store son, hade varit en väldig herre. Hur han tillbrack sin mesta tid med att läsa böcker och samtal med lärda. Han hade vid sin död lämnat efter sig en spedsson vid namn Hirsham som var kalif nu. Och till att styra riket under dennes barndom hade Hirsham förordnat den bästa av sina ämbetsmän jämte sin favoritgemål barnets moder och dess hade funnit makten ljuvlig och låtit den unge kalifen för att bli inspärrad i ett slott under förgivande att han var så from att han inte kunde syssla med jordiska ting. Och den ämnesman hade så som rikets styrare vunnit många segrar mot de kristna i norr och där har fått namnet Almansur, den segerrike. Drottningen, kalifens moder, hade länge älskat Almansur mer än allt annat på jorden. Men han hade tröttnat på henne, medan hon var äldre än han och stod om trätgirig rörande makten. Och därför satt nu även hon i liksom sin son kalifen, och Almansur rådde ensam i landet så som styresman i kalifens namn. Och för vad han gjort mot kalifen och kalifens moder hatades han av många, men av många älskades han på grund av sina segrar mot de kristna. Och mot sin livvakt av främlingar var han en god herre, medan han litade på den som skydd mot alla som hyste hat och avund mot honom. Och därför kunde det förmodas att orm och hans män skulle få goda dagar i Almansurs palats när fred rådde, men också sitt lystmete av strid, till varje vår brukade Almansor draga ut med stor härskmakt antingen mot Asturians konung och greven av Kastilien eller också mot konungen av Navarra och de aragoniska grevarna längst upp i norr vid Frankernas gränsmärker. För alla dessa var han en stor skräck så att de ofta ville betala honom tribut för att undslippa hans besök. Men det har svårt för att köpa sig fria från honom, fortsatte Salaman och detta kommer sig av att han är en olycklig man. Han är mäktig och segerrik och i alla företag har han haft framgång. Och likväl vet alla att han ständigt plågas av en stor skräck. Till han har brutit hand på kalifen som är profetens skugga och stulit makten från honom. Och för detta fruktar han Allahs vrede och har ingen ro i sin själ. Varje år försöker han blidka Allah med en ny hämnd mot de kristna och därför tar han aldrig emot tribut från alla de kristna förstarna på en gång ...och endast kort tid från varje. Till några vill han alltid ha till hans för att i älskan hemsöka med svärdet. Bland alla krigare som föds i detta land är han den väldigaste... ...och han har svurit en stor ed att han ska dö i fält... ...med ansiktet vänt mot dyrkarna som tror att Josefs son var Gud. Han bryr sig för om poesi och musik... ...och det är bleka dagar för förskalder nu mot vad det under Harsham den lärdes tid... Men på sina vilostunder har han sin lust i guldsmiden, silversmiden och edla stenar och därför hör inte jag till hans belackare. Detta hus här i Cordova har jag skaffat mig för att bättre kunna driva handel med honom och må han blomstra länge och njuta allt gott tyvärr en silversmed är han i sanningen god herre. Detta och mera berättade Salaman för Orm. Och orm sade för Toke och det andra. Och det var alla överens om att den almasor måste vara en mäktig förste. Men hans skräck för alla hade det svårt att förstå. Ty för nordmän var det ett okänt ting att känna rädsla för gudarna. Innan det blev tid för dem att lämna judens hus gav han om goda råd i många ting. Och toke rådan att inte i framtiden låtade märkas att han en gång rått om Subaida. Ty första tycker inte mer om åsynen av dem som haft deras kvinnor än vad vi andra gör, sa han. Och det var modigt av henne att våga ha ett möte med båda fast vittnen fanns och som såg att allt gick rätt till. al är en skarpsynt herre i detta som i allt annat. Därför bör Tocke ta sig väl i akt i denna sak. Tocke sa att därmed var det ingen fara. Och vad nu mest hade i tankarna var att finna ett gott namn för sitt svärd. Det är ett sådant svärd som hans var säkert av lika gott smide som svärdet Gram som var Sigurds eller Miming som var Didriks eller Skoffnung som Rolf Krake bar, och därför borde det ha ett namn liksom det. Likväl kunde han inte finna något som syntes honom gott nog, fast han ofta tänkte efter. Men Orm kallade sitt tunga. De lämnade Salaman med många tacksegelser och fördes till Almansors palats och tog sig emot av en hövitsman. De blev härklädda och fullt väpnade och började sin tjänst i livvakten. Och för sina sju landsmän var Orm hövding. 7. Om Orms tjänst hos al och hur han seglade med Sankt Jakobs klocka. Orm kom i tjänst vid livvakten i Kordova i det år som räknades som kalifen Hishams åttonde. Det var tre år före Budigres och Vagn Åkesons härfärd till Norge och i den tjänsten förblev han i fyra år. Männen i livvakten hade stort anseende och var präktigare klädda än andra. Deras ringskjortor var lätta och tunna men finsmiddare och bättre härdade än allt brynjesmide som orm och hans män tidigare sett. Deras hjälmar hade silverglans och överrustningen röstningen bad i stund om schalakans mantlar och deras sköldar var längs randen sirade med slingar sköna skrivtecken. Samma tecken var sömmade på Almansur's stora fana som på hans krigståg alltid bars framför honom och deras betydelse var Ingen övervinnare utom alla. När Ormans män första gången kom inför Almansur för att visas för honom av livvaktens överste förundrade de sig vid hans åsyn. Det hade trott honom vara av hjältars mått. Han var en oansenlig man, mager och halvt skallig, gröngul i ansiktet och med tunga ögonlock. Han satt bland kuddar på en bädd och klöste sig sakta i skägget medan han talade mycket fort till tvänna ämbetsmän som satt på golvet framför honom och skrev ned hans befallningar på ett bord in vid bedden stod ett skrin av koppar och där blev en skål med frukter och en stor flätad bur i den lekte några små apor och sprang runt på ett hjul medan ämbetsmännen skrev vad han sist sagt tog han frukter och stack in mellan burens spjälor och såg på hur aporna slogs om skänken och sträckte ut sina små händer efter mera men han log inte vid deras konster utan stirrade på dem med sorgmodig min medan han stack in mera frukt och återbörjade tala till skrivarna. Efter en stund lät han skrivarna vara och befallde sin krigsöversatt komma närmare med sina män. Han lyfte ögonen från buren och såg på orm och de andra. Hans ögon var svarta och sorgsna, men det var som någonting brunnit och gnistrat långt in i deras djup så att det för alla var svårt att möta hans blick mer än för en kort stund. Han synade männen noga en efter en och nickade Det ser ut som krigare, sa han till sin överste Förstår du vårt språk? Krigsöversten visade på Orm och sa att den förstod arabiska Men det andra föga eller inte Och att de ansåg Orm som sin hövding al sa till Orm Vad är ditt namn? Orm sa sitt namn och vad det betydde al sa Vem är din konung? Harald Gormsson, svarade Orm, och han är herre över hela Danavälde. Hans namn har jag aldrig hört, sa Almansur. mansur Däråt ska du vara glad, herre, svarade Orm. Till så långt hans skepp fara har kungar bleknat för det namnet. Almansur såg på Orm, därpå sa han. Du syns med vara snabb i tungan och bär kanske ditt namn i rätta. Är din konung Frankernas vän? Orm smålogg och sa. Han var deras vän när han hade det svårt i sitt eget land. Men när hans lycka är god bränner han deras städer, både i Frankland och Saxland. Och han är en konung med mycket lycka. Må hända är han en god konung, sa al -Mazur. Vem är din gud? Den frågan är svårare, herre, svarade Orm. Mina gudar är mitt folks gudar och det hålls för att vara starka, liksom vi själva. Det är många men somliga av dem är åldriga så att få bryr sig om dem utom skalderna. Thor heter den starkaste. Han är röd som jag och hålls för att vara alla människors vän. Men den visaste heter Odin. Han är härmäns gud. Och det sägs vara hans förtjänst att vi nordmän är de bästa krigarna. Men om någon av dem gjort något för mig vet jag inte. Och det är visst att jag har gjort föga för dem. Och det syns med vara långt borta från detta land. Lyssna nu noga hedning till vad jag säger, Salmasur. Det finns ingen Gud utom Allah. Säg inte att det är många. Och säg inte att det är tre. Det ska vara väl för dig på domens dag om du inte säger så. Allah är en, den evige, den upphöjde. Och Mohammed är hans profet. Detta är sanningen. Och på den ska du tro När jag drar i härnad mot de kristna Är det för allas och profetens skull Och det vore illa om män i min här Inte visar dem ära Därför må du och dina män från denna stund Inte anropa annan gud än den rätte Orm svarade Vi har för vana vi nordmän Att inte anropa våra gudar i onödan Vi vill inte trötta dem med skrik i detta land har vi inte anropat någon gud sedan vi en gång blotade till havsguden för lycklig hemfärd och den gången nyttade till intet hur strax därpå kom dina skepp och vi som står här blev fångna. Kanske är det så att våra gudar har ringa makt i detta land. Därför, herre, vill jag gärna vara det tillags med att hålla mig till din gud här hos dig och de andra ska jag fråga, om du så vill, vad de tänker i denna sak. Almasur nickade och Orum sa till sina män. Han säger att vi måste hålla oss till hans gud. Han har endast en och den heter Allah och han tycker illa om andra gudar. Min tro är att hans gud är stark i detta land men våra gudar är svaga så långt borta från hemlandet. Vi får bättre anseende genom att i denna sak göra som bruket är här och det vore oklokt av oss att göra emot almansurs vilja i detta. Männen tyckte att det inte hade stort att välja på än när det skulle vara dåraktigt att reta en sån herre som almansur. Och slutet blev att Orm vände sig till Almansur på nytt och sa att de var alla villiga att hålla sig till Allah och inte åkalla någon annan. Almansur lät nu kalla in två präster och en domare och inför dessa fick Orm och hans män framsäga Mohammeds tjänares heliga ord. Detsamma som Almansur sagt till Orm att det inte finns någon Gud utom Allah och att Mohammed är hans profet. För dem alla utanför Orm var det svårt att forma orden fast det förestades med omsorg. När detta var färdigt såg al belåten ut och sa till sina präster att han ansåg sig ha gjort alla en god tjänst med detta och därom höll med honom. Han stack handen i kopparskrinet som stod på hans bord och tog där guldmynt och gav åt en var av männen 15 mynt och ett orm det dubbla. Det tackade honom och därpå fördes det av krigsöversten tillbaka till sina kvarter. Toke sa... Nu har vi sagt upp de gudar som var våra egna och det kan vara rätt i ett främmande land där andra råder. Men om jag når hem igen en gång kommer jag att bry mig mer om dem än om denna alla, Men här tror jag att han är den bäste och vi har redan fått guld för hans skull och jag ska skatta honom än mera när han också ger mig kvinnor. Snart efter påbjöd Almansur krigståg mot de kristna och drog norrut med sin livvakt och en stor här och plundrade i tre månader i Navarra och de aragoniska grevskapen. Ormans män där både byte och kvinnor och funnade sig väl till freds med sin tjänst. Framdeles hade det så att det var i fält med Almansur vår och höst men låg i Kordova under den värsta sommarhettan under den årstid som sydlänningar kallar vinter. De försökte vänja sig vid landets bruk och funn och föga att klaga på hos Almansur. Ty han gav dem ofta rika skänker för att hålla deras tillgivenhet vid makt. Och det de vunnade vid stormningar och andra plundringar fick de behålla för sig själva sedan en femtedel räknats av åt honom. Men att tjäna Allah och vara profeten till lagställde sig stund om besvärligt för dem. När de under krigstiden fann vin och fläsk hos de kristna var det de förbjudet att njuta av dessa ting hur deras längtan var stark efter båda dera. Och detta förbud som syntes som enfaldigare än något att hört talas om vågade det sällan trotsa. Till -Mansurs stränghet var stor i dessa ting. Böner till Allah och bugningar för profeten syntes som komma allt för ofta på. Till morgon och afton när Al mansur var i fält Föll hela hans här på knä med ansiktet åt i håll där profetens stad sades ligga. Och en var måste flera gånger buga sig med pannan ända ner till marken. Detta syntes som opassande för män och endast värt att skratta åt. Och det kunde aldrig helt vänja sig David, Men de var överens om att finna sig till rätta så gott de kunde och göra som alla andra. De utmärkte sig som krigare och vann stort anseende bland alla i livvakten. Själva höll de sig för att vara de bästa männen där. Och när byte skulle utskiftas trädde ingen deras rätt för nära. Det var åtta tillsammans, Orm och Toke, Halle och Ögmund, Tume som rot med Toke, Gunne som rot med Krok, Rapp som var enögd och Ulf som var den äldste. Och som en gång för länge sedan vid Julgille fått ena mungipan uppflikt och därefter kallades för Grinulf, medan hans mun satt snett och var bredare än andras. Deras lycka var nu så god att endast en i deras flock misste livet under de fyra år de var med Almansur. Det fick färdas mycket omkring under denna tid till när skeg skägg börjat gråna blev han allt mer rastlös mot de kristna och satt allt mindre hemma i frid i Cordova. De var med honom när han nådde längst åt norr till Pamplona i riket Navarra och två gånger för Givet stormade den staden och tredje gången tog den och gav den till Skövling här blev Tume som suttit med vid tokes Åra dödad av en sten från en kastmaskin. Det seglade med på Almansurs eget skepp till Mallorca när ståthållaren på öarna blivit uppstöttsig och stod som vakt när han lät slå av huvudna på denne och trettio av hans släkt. Det stred i damm och svår hetta i en stor drabbning vid Enares där den kastilianske grevens folk trängde på men till sist blev kringränt och nedgjort. Och där på kvällen de fallna kristna borde samman och staplades upp till en stor hög av lik från vars topp en av Almansurs präster kallade profetens tjänare till bön. Därefter var de med på stora härnas tåg till riket Lyon där konung Sancho den Tjocke hårt beträngdes till dess att dennes egna män för honom onyttig sedan han för sin fetma skull inte längre kunde sitta till häst och avsatte honom och kom med tribut till Almansur. Under alla dessa krigståg förundrades Orme hans män över Almansors klokhet och makt och stora lycka i sina företag. Men mest över den ängslan han hyste för Allah och det sätt han tänkt ut för att helt blidka sin Gud. Det stoft som låg sig på hans kläder och skor när han var i fält, tillvara togs varje kväll av hans tjänare och samlades i en påse av siden och från varje fält togs detta stoft hem till Kordova. Han hade förordnat att han ville begravas samman med allt stoft från sina krig med det kristna. De profeten hade sagt, Saligare är det som trätt dammiga vägar i krig mot det otrogna. Men trots allt detta dam ville Almansurs ängslan för Allah inte vika. Och till sist beslutade han att göra ett större verk än allt annat och förstöra det kristnas heliga stad i historien där aposteln Jakob, den stora undergören, låg begraven. I kalifen Hishams tolfte år som var det fjärde året av Orms och hans mäns tjänst hos al samlade han på hösten en större än någonsin förr och drog upp mot nordväst och fram genom det tomma landet som var den gamla gränsmarken mellan Andalusierna och de historiska kristna. Han hade det kristnas bygder på andra sidan ödemarken där ingen andalusisk här kommit i mannaminne och var dag blev det nu strider till de kristna försvarade sig gott bland bergen och hålvägarna. En kväll när herren slagit läger och Almansur efter kvällsbönen vilade sig i sitt stora tält gjorde de kristna ett överfall och hade i början framgång. En flock bröt in i lägret och ett stort larm uppstod med härrop och skrik efter hjälp. Almansur kom i hast ut ur sitt tält med hjälm och svärd men utan brynja för att se vad som stod på. Orm och två av hans män, Halle och Rapp, den enögde, hade vakt vid tältdörren den kvällen. I det samma kom några fientliga ryttare fram mot tältet i full fart. Och när de såg Almansur kände de igen honom på hans gröna hjälmdok. Panktes, till han var den enda i hären som var klädd i den färgen. Slut Och kött i iver och slungade spjut emot honom. Det var halvmörkt och Almansur var gammal och kunde inte väja för spjuten. Men orm som stod närmast sprang fram och stötte omkull honom framstupa- och tog två spjut på sin sköld och ett i axeln. Ett fjärde skrapade Al-Mansur i sidan där han låg på marken så att blod kom. Halle och Raps sprang emot fienden och slungade sina spjut och fällde en man. Och nu kom folk till från alla håll och de kristna blev dödade eller bortdrivna. Orm drog ut spjutet som träffat honom och hjälpte upp al Och var inte säker på hur den skulle tycka om att ha blivit kullslagen. Men Almansur var belåten med sitt sår som var det första han någonsin fått. Det han höll det för en stor lycka att få spilla sitt blod för Allah när skadan inte var värre. Han lät till tillkallat tre av sina ryttaröverstar och förberedde dem inför sina församlade hövitsmän att ha hållit dålig vakt kring lägret. De kastade sig framstupa för hans fötter och gret och bekände sitt fel. Och Almansur gav dem därpå, så som hans vana var när han var mild i sinnes, tid att framsäga sina böner. Och binda upp sina skägg innan deras huvuden högs av Och Halle och Rapp gav han var sin neveguld Och därpå, medan herrens alla hövidsmän ännu stod kvar Lät han orm träda fram Han såg på honom och sa Du har burit hand på din herre rödskägg Och det får ingen krigare göra Och du har skadat min ära genom att fälla mig till marken Vad har du att säga till detta? Många spjut vore i luften, svarade Orm, och ingenting annat fanns att göra. Och det är min tro, herre, att din ära är sådan, att den inte kan ta skada av denna sak. Dessutom följde du framåt, mot fienden, så att ingen kan säga att du vek. Det är min tanke att ditt försvar är gott, och mitt liv har du räddat, och det kan ännu vara värt något. Han let nu sin skattkista hämta en tung halskedja av guld och sa. Jag ser att du fick ett spjut i axeln och det lär väl kännas men här är lekedom för svedan. Han hängde kedjan kring orms hals och det var en sällsynt ära. Därefter stod orm och hans män ännu högre i Almansors gunst än förr. Tocke synade kedjan och var glad åt att orm vunnit en sådan dyrbarhet. Och det är säkert, sa han, att Almansor är den yppersta bland första att tjäna. Men likväl håller jag det för en stor lycka både för dig orm och för oss andra att du inte välta honom på rygg. Nu drog Herren vidare och till sist kom vi fram till det kristnas heliga stad där aposteln Jakob låg begraven och där en stor helgedom byggts över hans grav. Där blev det strid de kristna trodde att deras apostel skulle hjälpa dem och stred så länge de kunde. Men slutligen övermannades det av Almansur och staden blev stormad och bränd. Hit hade stora skatter samlats av de kristna i hela landet. Till denna stad hade aldrig hotats av någon fiende och stort byte togs och många fångar. Vad Almansur helst av allt hade velat förstört var den stora kyrkan över apostelns grav. Men den var sten och kunde inte brännas. Han satte därför fångar och män av sitt eget manskap till att bryta ned den. I dess torn hängde tolv klockor som hade namn efter apostlarna. De hade skön klang och skattades som underbara ting av de kristna och allra mest den största av dem alla som hette Jakob. al ord befallde att dessa klockor skulle bäras hem till Kordova av de kristna fångarna- för att ställas där i den stora moskén med munnarna uppåt och fyllas med välluktande olja och brinna som stora lampor till Allahs och profetens ära. Slut på andra kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i en emballaget och fortsättning följer på kassett nummer tre.